Добър ден на Георги Стоев, економист. Помним го от Industry Watch. По-късно Industry Watch, създаден в София, се премести в Пловди, в Трайно. Сега Георги е председател на Тракия Тех, компания специализирана в мониторинг, анализ на макроекономическата динамика. Георги, говорим за операта, говорим за неосъществени, но ключови проекти, които са важни а, именно за една европейска столица на културата, да има концертна зала, а, да има опера, която да не е само опера на открито в античния театър. Защо от Пловдив не успя да се възползва от това и какви са как да кажем, макроекономическите измерения а, на този дефицит, на неизвършени не действия. Аз ще отговоря малко по-оптимистично. Преди три години а, идеята плови да има опера, сграда за операта, беше само мечта. Три години по-късно имаме конкретно предложение с конкретен парцел, той се намира под а, сграда, която плодовичани познават като бившия партиен дом, самия център, самото сърце на града. А, имаме пари в банковата сметка на фундацията, с която сме готови да финансираме конкурса за това как би изглеждала една нова сграда на място на този бивш партиен дом и имаме, разбира се, и широка обществена коалиция за този процес. Но тук насетне стъпките са доста конкретни и доста прагматични. Вече не говорим само за абстрактно желание да има опера, вече говорим за конкретен, конкретен път, който трябва да извървим. Ама дали, дали тук не се сблъсквате с носталгията или с някаква съпротива? Хора, които си искат сградата на партийния дом а и я предпочитат пред опера или пък искат в тази сграда така налична да е операта? И тук има няколко сценария за развитие. А, преди всичко, за да ги разгърнем тези сценарии, трябва да, трябва да възложим този архитектурен конкурс. Тоест, искаме с пари, които фундацията на 50% финансира, общината 50% кофинансира, искаме да, да платиме на най-добрата архитектурна идея какво би било на място на бившия партиен дом. Тоест, това е а, възможност за отворени предложения, да се види какво? Не просто възможност, това задължително трябва да го направим, защото парите ги има и трябва да видим какво, как, какво би било... Пловичани, нека се запозна с тази визия. Е добре, и защо За това, това не става, когато всички тези неща са налични? Тоест няма политическа воля ли? Защото е много странно това, като имаме предвид, че не управлява Българската социалистическа партия тази община. А, а, а, да, между другото партийният дом е, а, няма общо с партия. Ни, нито социалистическа, нито друга. В крайна сметка, той е в момента един актив, който основно тежи на бюджета на общината, т.е. ползите от него са по-малко, отколкото са разходите по неговата поддръжка. Казано на още по-практичен език, ако общината построи една нова сграда за сградзанета администрация в квартал, да речеме Тракия, ще излиза по-ефтино сметката и ще се изплати инвестицията по-бързо, отколкото ако поддържа тази сграда, тя един ден ще, из... ще има нужда от капиталово саниране. Така че, минусите са огромни. На нейно място, просто предлагаме буквално с, с едно решение да се свършат две работи. тук. Сега, а... втория сценарий, ако гражданите на Пловев искат да запазят тази сграда, а... в крайна сметка, ние ще се опитаме да инициираме процес, при който да, да намерим частен терен на който да построиме а, с а, общи средства този, този обект. А, така че това е едно предложение, което сме отправили. Към момента а, чакаме решението на, на общината. Чухме, че на практика фундацията Дом за плодивската опера се, е обърнал към, се е обърнала към мониторинговата комисия Европейска столица на културата. Пропуснат ли беше този шанс? Много хора а, се Питаха и за площада, но ето площада вече е открит, археологията е експонирана, впрочем ползва се с, с, с, на завиден интерес. Това го установих с, с очите си. А, изобщо каква е динамиката около европейска столица на културата, ако гледаме а, през... А икономическите економ... ефекти от ами, столицата? А, опитвали сме се да инициираме няколко такива изследвания. Единственото успешно, което сме провели макроекономически е изследване на економическите ефекти от нощта в Пловдив. Тогава открихме, че дори в много тесен смисъл ползите са около 4 пъти повече от разходите направени за този фестивал. Буквално измерени под формата на хора, които са посетили града и са оставили своите пари в града в дадения период. В много по-широк смисъл, разбира се, това генерира други ефекти. Скачени услуги, инвестиции в нови, да речеме, ресторанти, хотелски площи и така нататък. Сега, такъв анализ до момента не е правен за европейската столица на културата. Може би ще бъде направен по-късно през годината. Аз не съм запознат. Това, което е важно, да се знае, че преди всичко това е един маркетингов инструмент. Маркетинг на самия град. И дори си мисля, че напослед поне като, като гледам какво се случва в града, този маркетинг е основно национален. Освен големия ръст на туристите, има много българи, които буквално за първ път посетиха Пловдив, което е странно. Аз имам приятели в София, които не бяха идвали до Пловдив, който е на един час път, нали? което е малко абсурдно, но явно такъв маркетинг е нужен и тази титла дава такъв инструмент. Моите наблюдения от а, това изнесено предаване са, че в рамките буквално на тези три дена, които наблюдавам културния живот, а, всяка вечер има поне по три събития, които се състезават, така да се каже, за зрителското внимание. И а, аз лично не съм попадала на събития с празни зали или с недостатъчно публика и аудитория, което само по себе си говори а, добре за това, което се случва. А, но а, да ви попитам, а, да се върнем на този казус с нереализираните инфраструктурни проекти. Помня, че в Ротслав, когато беше Европейска столица на културата, направиха една фантастична, модерна, една от най-модерните концертни зали, изобщо. И то с помощта на правителство, което иначе а, е в... А, трайни политически спорове с ръководството на Вроцлав, защото пък Вроцлав а, а, беше тогава а, управляван от а, опозицията. Защо подобни неща не се случиха в България и в а, Пловдив? Държавата ли не дава достатъчно? Общината ли не иска достатъчно? Аз съм а, противник на, на това да зависим от държавата за всяко едно нещо, което се случва в нашия живот. А, мисля, че тази подкрепа, която операта получава като, като продукция, като бизнес ако искате тя е, тя е различна от подкрепата, която е необходима за един актив, за на една сграда мисля, че когато става дума за менеджмент на една сграда, тя трябва да бъде независима от държавата, независима от общината нашето предложение винаги е това да бъде управлявано от един надзорен съвет с приоритетно частно участие и то с хора, които са дали пари, за да се случи това нещо. Тоест, ако има държавно или общинско финансиране, то да бъде по-скоро кофинансиране като някакъв процент към пари, които са събрани от частния сектор. Това е моето лично мнение, защото знам, че когато има държавно начинание, това се превръща в една тръба за източване на пари. Винаги е така. Тук искаме да обратното. Искаме ефективно управление, смислено за града, с минимални средства, разбира се, за, за нуждите. Винаги е така, може би в България все пак. Виждали сме и успешни модели на а, финансиране с публични пари. Е, модели, на... ня... Ня... Вие примери Смисления може да изкарате, веще? за разлика от частния сектор, където примерите за лошо управление са, са малко, в държавен сред, където примерите за добро управление са малко, стимулите са обратни. В, в държавата стимула да управляваш обратния. Там стимула е ти да направиш загуба, за да поискаш още субсидия. В частното управление стимула е да управляваш добре, за да мога да правиш печалба и да мога да реинвестираш това, което си спестил. Добре, да попитам, ако гледаме така секторния анализ, на къде върви Пловдив? Виждате ли в тази посока, в която отива Пловдив, е една възможна инвестиция на Volkswagen? Знаете, една много голяма тема, която занимава и политиците. Аз лично виждам, виждам такава възможност. Личното ми мнение още от самото начало на тези преговори и аз съм го изразявал на, на всякакви нива, че Пловдив е по-технологично зрял и по-развит като индустрия от това да привлича един завод, в който се сглобяват автомобили. Това е моето лично мнение. А, Пак имате ли казвам, някаква вътрешна информация? А... Защото вие говорите с инвеститори, ми... консултирате такива... Вижте, тя, тя не е чак толкова вътрешна информация. Всеки, който прочете данните на статистиката, вижда, че заплатите в индустрия стързат 10% всяка година. На всеки инвеститор, на който му дадем тези данни, първо, първо казва, това е истина ли е? Това верно ли е, че всяка година трябва да дигам заплатите за 10% за да си задържам персонала? Uh, и в момента в който сами си направят справката и се уверят разбират всъщност голяма част от тях uh, започват да разсъждават дали всъщност uh, Пловдив е правилното място за тях или по обратен начин казано ли те са правилните инвеститори за Пловдив защото ако надеждата е, че още 10 години Пловдив ще бъде с ниски заплати или най едни -низки, от най-низките в Европа, това най вероятно ще се промени и то се променя много бързо един инвеститор, който идва тук с основен фактор това, че хората са ефтини Просто трябва да помисли за други дестинации. Това е интересно. Благодаря на Георги Стоев, Industry Watch. Някога, сега тракия тех от нереализираните инфраструктурни проекти в поводи 2019 към макроекономическата картина на града един анализ.